Veterán otthonok, tökéletes biztonságban. Az országút olyan meredek lett, hogy Szól kettes sebességből egyesbe váltott. Az Eagle motorja kegyetlenül erőlködött, hogy a kombi autót valahogy följebb tuszkolja rajta. Szól azért választotta ezt a modellt, mert bár látszatra nem volt benne semmi különös, valójában kerék meghajtással működött. És Szól egyrészt nem szeretett volna kelteni, Másrészt viszont nem tudta, mennyire nehéz terepen kell áthaladnia, amíg eléri úti célját. A terep most már meglehetősen félelmetesnek tűnt. Egy alaposan megpakolt idegen tartománybeli rendszámtáblát viselő autó vesztegelt az útmatkán, motor tetője felemelve, hűtője gőzölgött. A vezető erősen zaklatott benyomást keltő férfi, aki kezét széttárva igyekezett nyugtatni rémült feleségét és gyermekeit, Kétségkívül járatlan volt a hegyi autózásban. A vezetés nem csupán a terep meredegsége nehezítette. Már ez is lassította az autót, de a helyzetet tovább rontotta a lépésbe haladó hosszú kocsisor, amelynek élén egy végsőkig kimerült teherautó pöfékelt. Szól majszét robbant a türelmetlenségtől, miközben úgy érezte, milliméterenként vászorog előre. A kanyarok sem segítették a vezetést, Szól felül egy hajtűkanyarhoz közeledett, és elszántan tekerte jobbra a kormányt, nehogy az ígul megfenekeljen és belerohanjon a lefelé tartó forgalomba. Mintegy három kilométerrel előtte magas hegyvonulatok homályosították el a láthatárt csillogó, hófette csúcsaikkal, s fenyőágakkal benőtt meredeg szírtekkel. A kanadai sziklás-hegység. Errefelé ugyan hivatalosan parti hegység a neve, de Szól mindig szülőföldje-sziklás hegységének meghosszabbítását látta benne. Brit Columbia ezen hatalmas, szaggatott hegyláncai mellett szinte eltörpülnek a Szól által oly jól ismert és szeretett kolorádó bércei. A látvány épp ezért szinte letaglózta. A mögötte elmaradó síkságnak is megvolt a maga varázsa. Az erdős domvidék füves lankává szelidült Vancouver peremén, ahol azután méregdrága felhőkarcolók várakoztak föld alatti bevásárlóközpontokkal, ultramodern lakó a táj szépségét érintetlenül hagyó kertes villákkal. A lenyűgöző Lions Gate függőhíd az egész öblön átívelve kötötte össze a városrészeket. Napsütötte paradicsom. A tenger felől fújdogáló szellő enyhíti a forróságot. Nyugat felé vitorlák virítottak az a zöbölvizén, azon túl a Vancouver-sziget magas hegységei óvják a várost az óceánon dúló viharoktól, míg a Huan de Fouca védett átjáróján keresztül zavartalanul érik el a meleg csendes óceáni áramlatok. Éghajlat és táj tökéletes harmóniája. Szólszemet gyönyörködve szűkült össze. Tökéletes környezet egy veterán otthon számára. Eliott, hogy az Isten remeg remek csatateret választott. Szólingerült lett, Dühítette a lassan araszoló forgalom és a türelmetlenség, hogy mielőbb a csúcsra érjen, ahol egy könnyebb útszakasz kezdődik. csak ott lenne már, és leszámolhatna az apjával. Szerencsére az út lassan egyenletesebbé vált. A fenyővel borított lejtők között a pöfögő teherautó lehúzódott a töredezett kőpatkára, hogy a többi kocsi kikerülhesse. Szól kettesbe kapcsolt, növelte a sebességet, figyelte, ahogy a hűtővíz mutatója a veszélyt jelző csúcsértéknél kisei lejjebb húzódik. A motor terhelése valamelyes csökkent. A nyitott ablakon szellő fújt be. A sebességkorlátozást jelző tábla 80 km-t mutatott. Szól betartotta az előírást, amikor újabb táblát vett észre. Ez, franciául és angolul, az éles kanyarokra hívta fel a figyelmet. A lejtők véj alakot képeztek, amelyeken keresztül, mint egy puska célzó gömbjén át szól egy hegycsúcsra látott. Elszántan vette be az egymást követő kanyarokat, nyugarma terültetett az arcára. Mindjárt ott leszel, türelem! Eljött arra számít, hogy izgalmadba hibázni fogsz. Áttért az erdős völgyekben kanyargó útra. Balra égszinkénk lecsertó tündökölt. Jobbra lakókocsikkal tele zsúfolt kemping hirdette lovagló és természetjáró túráit. A levegő száraz volt és meleg. A hegyeket mindenütt hasonló völgyek tarkították. Szól menet közbe vetett egy pillantást a domborzati térképre. Orlik instrukciói mindegyik pontosnak bizonyultak. Pillanatnyilag 45 kilométerre távolodott el Vancouvertől, től észak-keleti irányból. Innentől azonban csupán homályos mendemondákra ködös emlékfosztányokra hagyatkozhatott. De hát fiatalabb korában miért is gondolt volna arra, hogy valaha még szüksége lehet veterán otthonra. Menedékházla esetleg, de ott van, meglátta a térképen. Két hegygerinc választotta el tőle. A völgy. Vésétek jól az eszetekbe, mondta annak idején eljött. Ha valaha végső elkeseredésetekben a visszavonulás gondolata merülne fel bennetek, választjátok a klastrom életet. Menjetek el abba a völgybe, Keresétek a jelzést, remetelak. Szó szóval száguldani szeretett volna, de elfojtotta a türelmetlenségét. Egy hídon hajtott keresztül, amelyen egy horgás sörözgetett békésen, egy pillanatra magára hagyva a botját. Ha ez a klastrom völgy lenne, szó szóval tudná, hogy a horgás csak is álcázott törzsem lehet. De itt még ártatlan tájon halad. Feje fölött ragyogott a nap, vízfénye fényképezésre csábított. De szó sejtette, hogy a magas csúcsok katlanában a szokásosnál korábban alkonyodik. Mégsem siethetett, de nem is vesztegethette az idejét. Az időzítésen áll vagy bukik minden. Szürkület előtt oda kell érnie. A térkép megbízható volt, egy tíj kereszteződésnél jobbra fordult, és egy faházakból álló motel mellett vezetett tovább az útja, amelyet aztán sebes patak szegélyezett. Szól hallotta a vízcsobogást. Éppen rákanyarodott a hegygerincre, amikor a fenyőfák eltakarták előle a napot. Dühösen szitkozódott. Testvére többé már nem érezheti a hűsítő árnyékot. házak veterán otthonok. Az Abelard egyezmény létrehozói bölcsen elválasztották egymástól a rövid és hosszú távú célokat. Egy ügynöknek veszélyhelyzetben, menekülés közben reményre van szüksége. Enélkül mi értelme volna ezt a hivatást űzni? Egy semleges övezet, kis pihenő, míg a Franklinben is a ház körül zajlott a játék, ahova nem ér a nevem kiáltással lehetett beszaladni kergetőzés közben, mindennél többet ér. Az ügynöknek is esélyt kell adni arra, hogy megérintve a földet azt mondhassa. Rendben van győztél, de a fene egyen meg azért még élek. Sőt, akár tetszik neked, akár nem, vissza kell engedned a játékba. Nézd csak, ide értem. Nem ér a nevem. Egy hely, amely védelmet biztosít és sértetlenséget, ahol minden gyilkossági kísérlet azonnali megtorlást von maga után. Ám a házakat átmeneti tartózkodási helynek szánták titkos ügynökök és bérgyilkosok számára. Mi történjék azokkal, akik oly magasra jutottak és oly sok ellenséget szereztek, hogy soha többé nem merik elhagyni a védetház területét? És ha valakit oly elszántan gyűlölnek az ellenfelei, hogy soha nem hagynak fel az üldözésével, az ilyen embernek akármennyi testőr vigyázhat az életére, ha egyszer kiteszi a lábát a védett területről, biztosan meg fogják ölni. Nekik szilárdabb oltalomra volt szükségük, mint amit ezek a futó vendégeknek berendezett motelszerű létesítmények nyújtottak. Hány kört róhat le valaki egy bezárt szobába, hány hanglemez bír meghallgatni, hány televíziós műsort bír végignézni, mielőtt úgy érezni, hogy a falak amarosan rádölnek. Az állandóan ismétlődő rend előbb-utóbb börtönné változtatja a menedékházat. Az unalom lassan elviselhetetlenné válik. Az ember a szökés gondolatát kezdi fontolgatni, egyre kevésbé törődve az odakint lesben álló üldözőivel. Esetleg megkönnyítve a dolgokat golyóteresz saját fejébe. Egy hét biztonság. Csodálatos. Talán még egy hónap is. De egy év vagy tíz év. A hol templomához hasonló helyen a biztonság kínszenvedéssel ér fel. Valami kellemesebb, perspektívikusabb megoldást kellett találni. Az abellát bölcskészítői tovább láttak az óruknál. Veterán otthonok. Életre szóló védettség. Minden igény kielégítő környezet. A bentlakók teljes megelégedésére. Nem ingyen persze, az életveszélye szembenéző kitaszított boldogan hajlandó méltányos árat fizetni a tökéletes és összkomfortos menedékért. Nem a menedékházért, hanem a veterán otthonért ahol egész hátralévő életét biztonságban és jó létbe töltheti. Ezért már érdemes komolyabb áldozatot hozni. Hét a Bellard menedékház működött. A veterán otthon azonban már bonyolultabb dolog. Szédületes luxussal felszerelt nagyméretű komplexumok. Mindössze három van belőlük. És mivel lakók öregkorukat is itt készülték eltölteni, az éghajlat döntő tényező volt a helyszín megválasztásánál. Nem lehetett se túl hideg, se túl meleg. Se túl párás, se elviselhetetlenül száraz. És mivel a veterán otthonoknak hosszú távú biztonságra kellett berendezkedniük, csak hagyományosan semleges, politikailag stabil országok jöhettek számításba. Hongkong, Svájc, Kanada, a Klasztrom völgy, Brit Kolumbia, Kanada, a Remetelak. Eljött úgy tett, mint aki végérvényesen visszavonul. Remélve, hogy ezzel csapdába csalhatja, szólt. De szól, miközben magasabbra hajszolta az ígult, erdősávokat, havasfótokat hagyott maga mögött, hogy végül egy újabb völgybe ereszkedjen lett, folytába Kriszre gondolt. Majd meglátjuk ki nevet a végén, sziszekte a fogai között. Előfordul, hogy valaki a saját csapdájába esik. Útkereszteződéshez érve megállt, hogy a térképet tanulmányozza. Ha ismét jobbra fordul, egy lejtőre jut, ahonnan egy kis átjáró vezet a klasztrom völgybe. Valószínűleg talál majd valami táblát, egy csöppet sem feltűnő helyen, remetelag felirattal. A tájékozatlan utazó meg se tudja állapítani, őrbódét vagy magánházat jelezne kevele. Kétség kívül lelakatolt kapó és kátyús bekötőút assza vissza a hivatal látogatókat. Nyilván őrség is vigyázza a bejáratot. Feltehetően a völgybe vezető összes utat figyelik. A falusi üzlet ellenőrzési pont, a benzinkútnál testőrök szolgálnak ki, a békésen sörögzető horgászok errefelé rádióadóvevőt tartanak a hátizsákjukba. Attól a pillanattól fogva, hogy szól, eléri az átjárót, minden lépéséről, mozdulatáról jelentést tesznek. Az óvintézkedések önmagukban még nem zavarták volna, hiszen egy ilyen veterán otthont valóban gondosan kell őrizni. Alapkövetelmény, hogy az ügyintézés gördülékeny, a személyzet jól képzett legyen. Ami igazán aggasztotta az, hogy az útmentén posztoló őrök egyrésze minden bizonyal eljött embere. Nem is lehet másképp, gondolta szó. Szétküld egy kommandót a völgybe, megvárja, hogy feltűnjék a láthatáron, és megölet még mielőtt betehetném a lábam az otthon területére. A szabályok tiltják, hogy semleges területen akadályozza valaki a mozgásomat. De az sehol sincs leszögetve, hogy útközben nem nyírhatnak ki. Az egész völgy nem áll védelem alatt, csupán az otthon tulajdonába lévő rész. Bolond lennék autóval menni a völgybe. De szónak volt jobb ötlete. Ahelyett, hogy jobbra fordult volna az átjáró irányába, egyenesen hajtott tovább. Három jávorszarvas legelészett egy réten a patak mellett. fácán röpült át az út fölött. Szól egy sor rezgő nyárfát tanulmányozott jobb oldalt. A térképre pillantott aztán vissza a fákra. Nem lehet már messze, amit keres. Szélborzolta a fák lombját, a levelek ezüstös hátoldala megcsillant a napfényben. Szó szóval ebből következtethetett a sugarak beesési szögére. Három óra. Ha a maradék világosságot még ki akarja használni, legkésőbb ötig el kell készülnie. Még fél kilométert kellett megtennie, számolta ki. Ott jobbra a fák között egy bozóttal sűrűnben őt ösvény húzódik. Ha a térkép nem figyelmezteti, észre se vette volna. Már egyetlen autó sem haladt előtte, a visszapillantó tükör sem mutatott semmit. Megállt és a kormányoszló bal oldalán fölkattintott egy kapcsolót, amivel négy kerék meghajtásra állította át a kocsit. Neki vágott a bozótnak. Az ösvény keskeny volt, hepehupás, a fák lombja összehajlott fölötte. Száz méter után Szól lefékezett. Kiszállt az autóból. Az erdő felverve csapkodta a szunyogokat, miközben visszagyalogolt az útra. Az ösvény bejáratánál legázolt bokrok könnyen a nyomára vezethetnek bárkit. Végül is mindegy, a völgynek ezzel a részével látszólag a kutya se törődött. Látszólag. Szól egy lehullott vastag ágat szólt az ösvény elejéhez, és úgy rendezte el zöld hajtásait, mintha nem lettek volna eltörve. Ha valaki közelebbről szemügyre veszik, persze megláthatja a tövek mentén keletkezett repedéseket, de az elhaladó autósnak nem tűnhet föl semmi belőle. Pár nap múlva a bokrokról lehullanak a levelek, de addigra már nem számít, ha valaki rájön, hogy az östvényt használták. Stolt csak a mai éjszaka és a holnap érdekelte. Még egy sor bokrot fölállított, megszemlélte a művét, és úgy döntött, az eredmény megfelel a célnak. Tovább hajtott az ösvényen, az ágak végigkarcolták az ígült, a bokrok a fenekét horzsolták. Szónak a hepehupás talaj majd kirázta a lelkét. Az egyik ledölt ágon nem bírt keresztül hajtani. Kiszállt és félretolta, tovább vezetett pár méter, majd visszament és ismét az ösvény közepére igazította az ágat. Távolabb ázögykülődött egy patakon, fohászkodott nehogy a fék elállzon. Később a kipufogó cső hangtompítójára pattanó kő okozott bosszúságot. De az Eagle felfüggesztése magas volt, négy kerék meghajtása tökéletesen szuperált, remekül bírta a megpróbáltatásokat, a legkegyetlenebb emelkedőre is fölkapaszkodott. A térkép semmiféle épületet nem jelzett az ösvény mentén, ez zavarba ejtette szólt. Nem értette, kik csinálták az utat, ha egyszer nem vezet sehová. Favágók! Valamilyen vezetéket fektettek le errefelé, és a munkásoknak volt szükségük rá. Esetleg a környék földbirtokosa használja a vadászatok során? Remélte, hogy nem is fogja megtudni. Csalódására az ösvény egy magasabban fekvő rét térdigérő füvébe torkollott. Vége az autókázásnak. Nem kockáztathatta meg, hogy belehajtson a főbe. A levegőből virítanának a nyomai. Márpedig a remette lak bizonyára helikopterekkel is rendelkezik. Tulajdonképpen a veterán otthon őreinek nem sok okuk lehetett a szomszédos völgynek a felderítésére, Eliott embereinek viszont annál több. Miután számítottak szó jövetelére, fölöttép körül tekintőek lehettek. Szól az órájára pillantott, fél öt, majd hátra tekintett a hegyek mögé lehanyatló nap felé. Fölemelte a csomagtartó fedelét és kiszedte a felszerelését. Ügyesen összecsomagolta egy hátizsákba, Magdalt húskonzerv, mogyoró, szállított gyümölcs, főzés nélkül fogyasztható fehérje és szénidrát. Váltás ruha nemű, minden gyapjúból, ha vihar ki, a porózus gyapjúszálak gyorsan megszáradnak anélkül, hogy tüzet kellene gyújtani. Egy műanyag bélésű hálózsák, akárcsak a gyapjú, ez is gyorsan szárad. 50 méter nejlonzsinór, kés, első segélytasak, kulacs, megtöltve vízzel, bár magasabbra érve nyugodtan ihatja majd a hegyi patakok vizét. Vastagtalpú hegymászó bakancsot viselt, ebben a lába jobban bírja majd a nehéz csomag terhét. Vállára emelte a fémvázat, becsatolta a szíjakat, meghúzta derekán a hevedert. Egy pillanatra megingott a nagy súly alatt. Pisztolyát előrébb tórta, nehogy a csomag benyomja az oldalába, aztán bezárta az autót és elindult. Megkerülte a rétet, nem vágott keresztül rajta. Továbbra sem hagyhatott nyomokat ügyelve nehogy letapossa a vadvirágokat, áttért a túlsó oldalra. Mind több dombot kellett megmásznia, mind meredekebb kaptatókon felhágnia. Az inge átizzadt, a veríték kis patakokba csordogált végig a gerincén. Eleinte csak úgy szemmértékre határozta meg a haladási irányt, hiszen tudta, melyik oromra készül felmenni, csak hogy kidőlt fatörzsek, elszáradt gajkötegek akadályozták útját. A fák eltakarták előle a láthatát, így gyakrabban kellett a térképet böngéznie, a rajzolatát a környező tájjal összehasonlítani az iránytű hozzáigazításával. Néha a fák megritkultak körülötte, és könnyen megmászható lejtőkre lehet, amelyekről úgy vélte közelebb viszik céljához, de a térkép ennek épp az ellenkezőjét mutatta. Vagy fordítva. Választott egy kiálló kövek között zúduló vízmosást, amelyről csak a térkép alapján derítette ki, hogy hamarosan széles medrű patakkász Ugyanúgy a térkép jóvoltából került el a környező domb mögött meghúzódó meredek sziklát, helyette 400 méteres kitérővel egy másik, meglehetősen bővízű, de járható patak torkolatához jutott el. Megállt, hogy egy kis sós vizet igyék. Nagy tenger szint feletti magasságokban a szervezet erősebb igénybevételnek van kitéve, mint rendesen, ezért bőséges a verítékezés. De a száraz levegőn az izzadság olyan gyorsan elpárolog, hogy a hegymászó nem is érzékeli a kiszáradás veszélyét. Könnyen letargiába, majd kómába eset. A víz önmagában nem segít. A szervezetnek sóra van szüksége ahhoz, hogy visszatartsa a vizet. De Szól nem is érezte a sóízét, ami biztos jele annak, milyen nagy szüksége volt rá. Visszarakta kulacsát a hátizsákba, majd a patakmedert kezdte tanulmányozni, amelyben állt. Hallotta az örvénylő moraját. végül a feje fölött ágaskodó szírtek felé pillantott. Az árnyék megnyúlt. Az erdő sötét lett, mint a dzsungel, vagy mint a fellegek tornádó előtt. Szólt, viharos érzelmek kerítették hatalmukba. Vad léptek kert törtelőre. A dzsungel gondolata a chris végrehajtott vietnámi küldetést idézte föl benne, amikor pusztán azért kellett részt venniük a háborúba, mert Elliot azt akarta, hogy a fronton is tapasztalatokat szerezzenek. Aztán eszébe jutott, hogyan menekültek chris Kolorádóban a helikopterek elől, csak mert az apjuk elárulta őket. Chris szeretett volna felülölteni. Emlékszel arra a nyára, amikor Elliot mainbe vitt minket sátorozni? életem legszebb hete volt. Miért kellett mindennek megváltoznia? Egyre magasabbra mászott a süppedő serdei talajon. A fák lombja közötti résen megpillantotta az átjárót, ahová tartott. Nyeregszerű hegygerinc két csúcsa között. Gránit tömbök mellett haladt, a lemenő nap utolsó sugarai beragyogták az átjárót, mint tűz a ködben. Szól elérte a bejáratot, és ettől még elszántabbá vált. Izgalmában nem is érezte a csomag súlyát, egy védett sietett és letekintett az alatt a húzódő völgybe. Nem sokban különbözött attól a tájtól, amelyet épp most hagyott maga mögött. Hasonló csúcsok, erdők. A völgyet a Pitt nevű folyó szelte át. A térkép szerint a következő völgyben található az Aranykalász Nemzeti Park. De ahogy szól, belebámult a hanyatló nap alpesi fényébe, észrevette a különbségeket. A völgyet nagyjából észak-déli irányba egy széles útoztottak két részre, de észak-nyugat felé. Igen, ott meglehetősen nagy területen kiírtották a fákat. Kiterjedését úgy 40 hektárnyira besülte. A látcsővön át istáló, úszoda, futó és természetesen golfpálya körvonalait vélte fölfedezni. A térség központjában álló masszív épülethez hasonlót látott egyszer yellowstone is, a Nemzeti Parkban, amikor Elliottal és krisszel járt. Veterán otthon, végső rév, és halálos csapda. Éjszaka elerett az eső. Szól felszereléséhez tartozott egy nagy darab vízhatlan műanyag fólia is. Két kök közé kifeszítve, széleit rögzítve készített fedezéket. Aztán alá kuporodott. Vastag gyapjú ruhái és a hálózsák melegében megvacsorázott, alig érezve a mogyoró és a bagdalt hús ízét. Az esőcseppek kopogtak a fólián, és elő a kis patakokba csordogált le róla. Szól arca nedves lett. Vacogott, nem bírt el aludni. Kriszre gondolt. Hajnalban a szemerkélő esőt köd váltotta föl. Szól kimászott a hálózsákból, és a kövek között könnyített magán. Egy közeli patakba megmosakodott, megborotválkozott, megfésülködött. A higiénia létfontosságú idefent. Egy betegség végzetes következményekkel járhatott volna, de legalább ilyen fontos volt, hogy ne veszítse el az önbecsülését. Ha elhanyagolja magát, bűzleni kezd a kosztól, azt hamarosan az elméje is megsínyli. Az ápolatlanság érzése a gondolatait is megfertőzi, és hibázni fog, akkor pedig Eliott azonnal elkapja. Miután ledörzsölte az előző napi izzadságot, és szinte vörösre sikálva bizsergette a bőre, szól friss energiával telt meg és élvezettel borzongott a hajnal hűvösségébe. Megszilárdult benne az elhatározás. A harag tetre ösztökélte. Készen állott. A ruhái csak egy pillanatig érezte nedvesnek. Teste melegétől a porózus gyaprúszálakból szinte gőzölögve szállt el a pára. Szól összepakolta a fölszerelését, vállára vette a hátizsákot, és eltökénte indult lefelé a hegyről. Ilyen távol a remetelaktól nem kellett még őrögtől tartania. A terep teljesen elvadultnak látszott. Olyan sok ösvény vezetett le a völgybe, hogy úgysem lehetett mindegyikhez őröket állítani. Csak azt számított, hogy Szól az országúton ne ütközzék földerítőkbe, netán orvölvészekbe. Ahogy közeledett, persze már várható volt az őrök felbukkanása, különösen a völgy északnyugati nyugati csicskénél a veterán otthon közvetlen szomszédságában. Türelmetlensége ellenére Szól óvatosan ereszkedett lefelé. Tudta, milyen könnyen megsérülhet a bokája ezen a lejtős terepen. Délben kisütött a nap, pedig Szónak amúgy is melege volt a megfeszített gyaloglástól. Egy szikla mindkét irányban olyan messzire nyúlt ki, hogy Szól kénytelen volt kötelet hurkolni a hátizsákjára, lejjebb majd a kötél egyik végét meghúzva leszánkáztatni rajta a csomagot. Jócskán délután volt már, mire megérkezett a medencébe. Töprengeni kezdett. A orvövészek figyelik az országot, a tisztán látható célpontra van szükségük. Vagyis nem fognak a fák közt elrejtőzni, ahonnan csak egy villanásnyi időre pillanthatják meg az autókat. Sokkal valószínűbb, hogy valami magaslaton helyezkednek el egy-egy kiszögelő szikrán az erdő fölött, ahonnan széles kilátás nyílik. Egy kötön fedezékéből szól kikémlelt az alatta húzódó hegygerincre, tekintete lassan pásztázott jobbról balra. Minden apró részletet gondosan megfigyelt. Ez a művelet egy jó órát vett igénybe, és végül meglátta őket. Ketten voltak félmérföldnyi távolságra egymástól, és az út két végét lesték. Mindkettő egyet szírten hasalt a magas fűbe, zöldesbarna terepszínű ruhát viseltek, huskájuk csöve lövésre készen merett lefelé. Szóval nem vette volna észre őket, ha nem mozdulnak el kissé de az egyikük a rádiójáért nyúlt, a másikuk pedig egy másodperccel később a kulacsát emelte a szájához. Az utat mindkettőjüktől egyenlő távolságra kerítés zárta le, amely egy kaput fogott közre. Kétségtelenül ez volt a veterán otthon bejárata. A protokoll előírásait szigorúan be kell tartani. Az otthon határán kívül a völgybe haladó alak szabad plédának számít. Az orvölvészeket semmiféle büntetés nem fenyegeti. Ha ott lövik le, nem vétenek a törvény ellen. De milyen szabály érvényes arra, aki közvetlenül a kapu előtt áll? Mi történik, ha valakit a kerítés mentén terítenek le? Mi értelme volna egy ilyen otthonnak, hely egy lélek sem juthat be élve? A logika az diktálta: kell lennie egy közbenső zónának a komplexum körül, egy keskeny senki földjének. Legfőbb száz méter szélességben, amelyet bentről ugye még nem védenek, de kívülről sem támadhatnak meg. Ez a senki földje fokozott óvatosságra intett. A merénylőt, aki az otthon kapujában gyilkolt, talán nem végzik ki azonnal, de feltehetően vallatóra fogják. A felmentését méreható vizsgálatnak kell megelőznie. Ez a két értelműség szól hasznára válhat. Amikor a kerítés közelébe érek, fel kell hívnom magamra a figyelmet, gondoltam. Másfél kilométerrel odébb az országúton kinyírnak, ha észrevesznek, de közvetlenül a kapu előtt talán tétovázni fognak, mert nem tudják, mit ír elő a szabályzat. Én a helyükben lőnék, de nem én vagyok a helyükbe. Hátrébb kúszott a költől, és a bokrok közé bújva lejjebb mászott. A térkép ismét nagy segítségére volt. A fák sűrűjéből nem látta a sziklákat az orvlevészekkel. Térkép és iránytű nélkül könnyen a látókörükbe keveredhetett volna de miután helyzetüket pontosan bejelölte a térképen, sikerült egy semleges sávot kikeresnie az egzugos terepem. Lassan haladt előre. Ilyen közelségben már a bozótot is fürkésznie kellett, hát ha valahonnan még egy orvlövész figyeli a kaput. Megállt. Nem is kellett látnia a kaput. A térkép mutatta, hogy cirka 50 méterre lehet az országottól, amelytől sűrűn nőtt fák és bokrok válaszszák -e. Most már nem kellett más tennie, mint Semmiség. De mégis. A nap még magasan járt az ége. Ilyen világosban meg célpontot nyújtana. A szürkület lesz a legalkalmasabb. Amikor még elég világos volt ahhoz, hogy szól jól lásson, de távolról már nehéz őt eltalálni. Levette a háti zsákját, a földre rakta, és megdörzsölte a vállát. Görcsölt a nyomra. Mindeddig sikerült elfújtania a türelmetlenségét. Még messze volt a céltól, sok volt a teendője. De most 50 méterre a veterán otthontól, amikor eljutott, szintem a markába érezte, alig bírt uralkodni magán. A várakozás kínszenvedést okozott neki. Hogy megőrizze az éberségét, a környezetét tanulmányozta. Mókus szaladgált az ágon, harkály kopogtatta a fák törzsét. A csőre megállt a levegőben. A mókus farkát az ég felé mereszkedett, rikkantott, majd megtermett.